Вікна кімнат виходили на Тимофіївську вулицю, якраз на рівні тротуару. Крізь них було видно тільки ноги перехожих. Часто я дивився на рух кінцівок киян, що проминали за вікнами, і дивувався, наскільки одноманітні взуванки, калоші, валянки, чоботи і зрідка лискучі черевики. З того, як козуті. Ноги пішохода можна визначити і його стать, і його соціальний стан. Ось протопали кирзові чоботи. Це солдат. Телющаться валянки в калошах, дідусь або бабуня. Плинуть коричневі напівчобітки румунки, модна дамочка. Повільно ступають лискучі черевики, обережний інтелігент. Гостювали ми в цій родині здебільшого лише восени і взимку, під час шкільного навчання. А влітку господарі виїздили на весь сезон за місто вірпінський будинок творчості письменників. Перед цим приходила хатня-робітниця і робила в квартирі капітальне прибирання. Всі меблі, шафи, ліжка, диван, столи і стільці – Кривали білими полотнинами, щоб не збиралася пилюка. Телефон відмикався і помешкання три місяці стояло осиротєлим. Син Євгена Антоновича провчився в нашому класі недовго, потім перейшов в іншу школу, ближчу до місця проживання. Проте я настільки прижився в цій родині, що вчащав сюди й потому. Євген Антонович походив з роду давньої київської інтелігенції. Його батько викладав в університеті Святого Володимира, мати вчителювала, згодом і сам Євген Антонович навчався в цьому ж університеті і театральному інституті. Демократичні перетворення в країні, як і більшість інтелігенції, сприйняв схвально, приєднався до гурту «Революційної молоді», Знався з футуристами, як режисер здійснював модні театральні постановки, що неоднаково сприймалися публікою. Зустрічався з Лесом Курбасом, Михайлом Семенком, Володимиром Маяковським. Останній, перебуваючи в Києві, присвятив місту над Дніпром відомий вірш, рукопис якого подарував однодумцеві Євгену. Він переклав його українською мовою – і опублікував у місцевій пресі. А потім настали часи сталінського терору. Пішли з життя скрипник і хвильовий, почалися масові арешти творчої інтелігенції, а одної ночі забрали й батька Євгена Антоновича. Довелося залягти на дно. Він відійшов від громадської діяльності і зайнявся виключно перекладацтвом. Хвала Богові! Виріс у сім'ї, де володіли кількома мовами, тож перекладав з російської, польської, німецької, французької, італійської, і поезію, і прозу, і лібрето-опер. У скромній квартирці «Подружжя» можна було зустріти багатьох відомих людей – письменників, художників, акторів. Іноді й мені випадало бачитися з ними. Траплялося, що я до пізньої ночі засиджувався у Євгена Антоновича, слухаючи захоплюючі розповіді неперевершеного оповідача Іраклія Андронникова, знавця античності Бориса Тена, художника Зиновія Толкачова, актриси Євгенії Опалової. З руками Євген Антонович і його дружина стали для мене рідні тож коли прийшла довідка з Москви про посмертну реабілітацію мого батька, я, звісно, показав їм її. Якось до них прийшов відомий письменник-фронтовик, який очолював одну з республіканських газет. Дружина Євгена Антоновича розказала йому про нашу сімейну таємницю. Уявляєте, хлопець ніколи не бачив свого батька, не може знайти його друзів, не збереглося жодної фотографії. Він вислухав її і звернувся до мене. Завітайно ну, до мене в редакцію. Можливо, я тобі чимось допоможу. В кабінеті я виклав йому все, що почув про батька від мами.